Telah berkata Abu Musab Azarkawi Al-Jassas berkata dalam Akamul Quran Sudah maklum dalam keyakinan kaum muslimin Bahawa jika penduduk suatu daerah yang berbatasan dengan musuh Merasa terancam Lalu dari mereka tidak cukup untuk melakukan perlawanan terhadap musuh Sehingga mereka khawatir akan negeri mereka Nyawa mereka dan anak-anak mereka bahawa menjadi kewajipan seluruh umat Islam untuk berangkat berperang bersama mereka Sehingga jumlah yang cukup untuk menghentikan serangan musuh kepada kaum muslimin Masalah ini tidak dipersisihkan oleh satu orang pun dari umat ini Sebab tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berpendapat Bolehnya berpangku tangan dari menolong mereka Kerana akibatnya darah kaum muslimin akan tertumpah Dan anak-anak mereka akan tertawan Penjelasan daripada Ana Jadi akhir dalam hal ini Kalaulah musuh menyerang satu-satu kawasan Satu-satu negeri Dan Penduduk di tempat itu Tak mampu nak menang Menghadapi mereka, tak mampu nak mengalahkan Musuh mereka Jadi perkataan Al-Jassas ini Bila mana dia cakap menjadi kewajipan seluruh umat Islam untuk berangkat berperang bersama mereka sehingga jumlah yang cukup untuk menghentikan serangan musuh kepada kaum muslimin. Ini bermaksud jumlah yang cukup ini ialah sehingga musuh boleh dihentikan daripada terus-menerus menjajah kita. Itu maksud jumlah yang cukup. Dengan kata lainnya wallahu a'lam bishawab. Okey, jumlah yang cukup ini bukanlah mengikut pemikiran manusia-manusia tertentu selagi mana musuh masih menyerang selagi itu maksudnya kaum mujahidin belum berjaya menang terhadap mereka dan selagi itu juga maksudnya kita berkewajipan untuk membantu kaum mujahidin ini daripada segi praktiknya selagi musuh tak kalah selagi itu kewajipan kita itu tetap berlangsung Wallahu alam bisawab. Kita sambung lagi perkataan Asy-Syaikh Abu Mus'ab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Jika musuh memasuki negeri-negeri Islam, maka tidak diragukan bahawa menolaknya adalah wajib bagi mereka yang paling dekat kedudukannya dengan negeri yang diserang itu. Kemudian yang terdekat berikutnya. Sebab semua negeri Islam itu kedudukannya adalah satu negeri." Dan bahawasanya wajib berangkat berperang mengusir musuh tersebut tanpa izin orang tua dan orang yang diutangi. Nas-nas Imam Ahmad sangat tegas menyatakan hal ini. Di bahagian lain beliau iaitu Imam Ibnu Caimi berkata, musuh yang menyerang, yang merusak agama dan dunia, maka tidak ada yang lebih wajib setelah iman selain daripada melawannya. Sampai di situ perkataan Asy-Syidh Abu Musab Az-Zarkawi. Jadi, Asyid Abu Musa Az-Zarkawi memetik perkataan Ibn Taymiyah. Kata Ibn Taymiyah, jika musuh masuk negeri Islam, maka tak ada keraguan lagi bahawa menghancurkan musuh tersebut adalah wajib. Terutama bagi orang yang terdekat. Tapi jika orang yang terdekat dengan kawasan itu tak mampu nak menghancurkan musuh mereka, musuh mereka itu tetap memberikan ancaman terhadap negeri tersebut, maka, Kewajipan untuk memerangi musuh itu, orang-orang kafir itu akan berpindah kepada negeri lain yang terdekat. Sehingga seluruh bumi ini, seluruh kaum muslimin bertanggungjawab untuk berjihad di tempat tersebut, untuk membebaskan tempat tersebut daripada kaum yang kufur kepada Allah ini. Okay, sebab itu Imam Ibn Taymiyah tegaskan, semua negeri Islam itu kedudukannya adalah satu negeri. Maksudnya semuanya adalah satu tak ada Malaysia, tak ada Indonesia tak ada Arab Saudi, tak ada Pakistan tak ada Bangladesh, tak ada Mesir, tak ada semua-semuanya sebenarnya ok, bukannya engkau negeri itu aku semua kita sebenarnya sama di bawah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah setiap negeri-negeri ini sebenarnya berada dalam satu tubuh sebenarnya kita ini tak ada beza daripada segi negara-negara yang berlainan, tak ada sebab itu dalam hal ini masing-masing kita bertanggungjawab. Ini bukan masalah penduduk Pakistani Darussalam, ini bukan masalah penduduk Iran, ini bukan masalah penduduk Palestin, ini bukan masalah penduduk Afghanistan, ini bukan masalah penduduk Somalia. Ini masalah kaum Muslimin. Begitu. Ha, Wallahu a'lam bishawab. Sebab itu wajib kata Ibn Taymiyah kita ni berangkat untuk berperang mengusir musuh-musuh tersebut. Dan dalam waktu ini kata Imam Ibn Taymiyah. Izin orang tua dan izin orang yang memberikan hutang kepada kita tak lagi diperlukan Maksudnya tak perlu kalau kita nak minta izin mak ayah Dan tak perlu maksudnya kita lunaskan hutang kita Sebab dalam situasi jihad fardu'ain Yang lebih utama adalah untuk berperang Menghancurkan musuh-musuh ini Wallahu a'lam bisawab Dan last sekali kata Imam Ibn Tamiyah tak ada yang lebih wajib setelah iman selain daripada melawan musuh-musuh yang menjajah ini. Maksudnya, kewajipan utama selepas iman itu adalah jihad fi sabilillah. Dalam situasi jihad itu, fardu'ain. Maka tak ada yang lebih utama. Malah kita tengok dalam perang hamdak, solat sendiri. Nabi SAW jamakkan dalam satu waktu sampai lima kali solat. Maksudnya sampai kepada keadaan Nabi terpaksa meninggalkan solat ini okay, Tak buat lantaran menahan serangan daripada orang kufar yang cuba nak menjajah kaum Muslimin ini Sampai-sampai Nabi SAW terpaksa menjamakkan semua solat itu ke dalam satu waktu Kalau ikut dalam keadaan biasa, cuma dua solat dalam satu waktu Ini keseluruhan solat itu dijamakkan dalam satu waktu Lantaran gencarnya serangan terhadap orang kafir sehingga kaum muslimin tak ada masa untuk melaksanakan solat. Masa itu perlu ditumpukan untuk berdepan dengan orang kuffar ini. Wallahu'alam bisawab. Jadi kita sambung lagi pernyataan ataupun perkataan daripada Al-Shahid Abu Mus'ab Zarqawi. Kata Al-Shahid, Jadi, kita diperintah untuk mengusir musuh yang menyerang ini. Bahkan berdasarkan perkataan para imam kita tadi Kami berkeyakinan bahawa seluruh umat Islam Baik dari ulama'nya, para pendakwahnya Sehingga orang biasa Berdosa ketika mereka tidak ikut Dan berpangku tangan daripada menolong mujahid Penjelasan anak Jadi kita diperintah Ini satu perintah untuk kita Untuk menyerang balik musuh yang menyerang kaum muslimin. ini satu perintah daripada Allah Ini jelas kita nak laksanakan perintah Allah. Kita jangan main-main. Ini soal penting. Kan Allah Taala dah berfirman dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 75. Surah yang kerap anda baca kan. Aminu Subillahi mina la tuqatilun fi sabiilillahi walmustarafin min arrijal. وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاتِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا Dan mengapa? Ini soalan Allah. Dan mengapa kamu tak mahu berperang? Ha, ini soalan Allah kepada kita. Kenapa kamu tak mahu berperang? Untuk apa? Untuk membela golongan mustarafin baik lel Perempuan maupun anak-anak yang berdoa Ya Tuhan kami Keluarkalah kami daripada negeri ini Yang zalim penduduknya Berilah kami pelindung dari sisi kamu Dan berilah kami penolong Daripada sisi kamu Jadi siapa yang nak jadi pelindung mereka Siapa nak jadi penolong daripada sisi Allah Untuk membantu dan membila kita Kalau bukan kita sendiri Iaitu orang-orang yang beriman Kalau kita sendiri yang menjadi Orang-orang beriman Namun kita Okey yang mengaku beriman ini tak mau menjadi pelindung tak mau menjadi penolong kepada muslimin-muslimin yang sedang ditindas oleh penjajahan orang kafir ini siapa lagi yang nak tolong? Ha, ini cukup jelas. Sebab itu Allah tanya pada kamu mengapa kamu tidak berperang? Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah? Mengapa kamu tak mau berperang fi sabilillah? Ini perintah Allah. Ini yang kita kena buat perintah Allah untuk kita laksanakan. Walaupun, walaupun itu bukan di negeri kita, bukan di tempat kita. Perintah Allah laksanakanlah. Jangan maksudnya bila Allah dah perintah, kita boleh bagi seibu satu jawapan lagi. Wallahu a'lam bisawab. Jadi dalam hal ni akhir, ini adalah perkara yang cukup Jelas kita kena laksanakan. Jadi sebab itu, walahu bisawab sawab, kata Ashai Abu Musab, dia yakin seluruh kaum muslimin tak kisahlah mereka ni ulama ke, Para pendakwah ke, orang awam ke, kalau mereka tak berjihad mereka berdosa. Ini Allah dah terenggah tegaskan. Illa talfiru yasti bekumata dan alimah. Jika kamu tak berperang tak berangkat untuk berperang Kamu akan diazab dengan azab yang pedih Lantaran dosa itu Kita akan diazab dengan azab yang pedih Ini bukan perkara main-main Tak kisah siapa kita Kita ni ulama' ke Orang-orang yang Berdakwah untuk menegakkan kalimah Allah ke Kita ni orang biasa ke Dalam Islam ni Tak kisah siapa kita kita tetap berdosa bila kita tak mahu menolong mujahidin, tak mahu membantu golongan mustaraf ini dengan berperang bersama mereka. Sekadar sokongan-sokongan remih, itu tak berguna. Sekadar menyela ataupun mencela tindakan mereka, bagi petisyen, buat deklarasi, itu semua tak penting. Yang penting, kamu kena beri diri kamu, nyawa kamu untuk berperang peaceabililah. Kita sambung lagi perkataan As-Syahid Abu Musab zarkawi Jika semua orang Islam mengikuti isi dari syubhad seperti ini Yakni menghentikan jihad di Iraq kerana itu hanya jihad nikayah Tentu Islam tidak tegak Tidak ada panji yang terangkat bagi kaum muslimin Apa tujuan dari menggunakan perkataan tadi Kalau bukan menghalang dan menghentikan perang dan jihad di jalan Allah menyerahkan negeri-negeri Islam dan rakyatnya ke tangan kaum Salibis dan kaum murtabidnya akan membantunya sehingga mereka boleh mereka boleh membuat apa saja kepada kaum Muslim sesemau mereka. Ini berbalik kepada setengah tanggapan manusia mereka kata jihad untuk membilah kaum Syaraf ni tak perlu kita buat. Dia kata ini bukan untuk menegakkan kalimah Allah. Dia kata eh dia kata begitu. Sedangkan bila kita membela golongan musta'afin dengan berperang untuk menghancurkan kaum kufar yang menyerang mereka ini kita lakukan untuk menunaikan perintah Allah. Kita membenarkan ayat Allah bila Allah suruh kita untuk membela musta'afin ini kita bela mereka. Itu maksudnya kita menegakkan kalimah Allah. Bila kita membela mereka memerangi orang-orang kufar ini. Maka dalam waktu yang sama kita boleh insya-Allah menghalang kaum kufar daripada Memperbudakkan kaum Muslimin ini, menjajah mereka dan meletakkan mereka di bawah kekuasaannya sehingga Islam itu yang di bawah dan Syirik itu yang di atas. Adakah kita mahu melakukan itu? Sedangkan kalau kita sebagai mujahid membantu golongan -gul Mustafanya ini, Syirik boleh kita tanam terus dalam dalam tanah, kita boleh kuburkan terus kesyirikan ini dan Islam itu boleh kita tegakkan. Tegaklah kalimah Allah itu. Sebab itu perkataan-perkataan subah seperti ini. Iaitu, oh jihad membela kaum mustar ini Tak perlu, sebab ini bukan menegakkan kalimat Allah Ini cuma untuk membela golongan tertindas Ini rendah tarafnya, dia kata Adalah satu tindakan yang Hanya mengikut nafsu yang cinta kepada dunia Ini cuma sekadar syubhad Wallahu ala bisawak ha, Ini kita kena faham Kita tengok lagi, kita dengar lagi perkataan Abu Musab az Azraqawi bukankah perkataan bahawa yang akan memetik buah jihad adalah selain mujahidin itu tak lain adalah mengira-gira sesuatu yang masih waib dan sekadar prajuga dan sejak bilakah memetik buah itu menjadi bukti benar tidaknya suatu perbuatan maksud Abu Musa Az-Zakawi ni okey ada orang yang menyatakan bahawa bila kita sekadar uh, berjihad untuk membantu golongan musta'afin ini Okey nanti mungkin bukan kita yang akan merasai kemenangan itu sehingga kita boleh melaksanakan Islam. Dia kata gitu. Maksud pada dia pada ulama-ulama yang tak berjihad tapi nak bercakap pasal jihad ni yang mendakwa bahawa membantu mustarafin ni hanya tindakan sisia ni mengikut ulama-ulama ini, dia tu kata, okey. Bila kita tolong golongan mustarafin sebagai contoh, nanti yang akan menjadi pemimpin itu semua ialah orang masyarakat tempat tu sendiri jadi Islam pun tak boleh nak dilaksanakan dengan sepenuhnya itu katanya. Wallahu a Nabi SAW sampai dia kata tak perlu nak membeli golongan musta'afin ni. Sanakmu bilai min zalik. Sedangkan ini jelas-jelas perintah Allah. Jadi dalam hal ni Wallahu a SAW okey itu sebenarnya adalah sesuatu yang dianggap mengira sesuatu yang masih gaib dan sekadar menduga-duga maksudnya bila mana kita kata Alah, kalau kita tolong golongan kita contoh kita membela golongan mujahidin di Fatani Darussalam Okey nanti bila jihad dah selesai kaum muslimin dah menang Okey mereka yang akan kembali memegang tampuk pemerintahan adakah mereka akan sepenuhnya ikut Islam dalam pemerintahan mereka kita susah-susah nak menangkan Islam yang Islam yang betul ikut hukum Allah 100% tiba-tiba nanti bila dah menang Sampuk pemerintahan diberikan kepada golongan peribumi ni tadi ok, maka Islam yang akan mereka tegakkan tu sekadar Islam macam Islam Malaysia, macam Islam Indonesia, ha, itu contoh, jadi ini sekadar menduga duga macam mana kita boleh cakap macam tu kita seolah-olah dah memberikan hukuman bahawa kalau menanti jihad itu negara yang parti, pasti terbentuk tu adalah negara yang bukan 100% Islam ha, itu dugaan kita je kita cuba tengok dekat syesnya Atau sekarang ni digelar sebagai kau kasus Wallahu'ala bisawab Syesnya dulu Golongan-golongan okay, yang berjihad Di sana, golongan biasa-biasa Syahid Syamil Basaif Sebagai contoh, dia tu manhaj Dia manhaj akidah biasa Ok, tapi bila mana Kedatangan kaum muhajirin Mujahid-Mujahid Arab ni Ok, secara tak langsung pergaulan sehari-hari Mengakibatkan Ok, akidah Ahli sunnah wal jamaah mengikut manhaj salafus soleh ummah ini jadi satu kefahaman kepada mereka. Sehingga jihad mereka itu menjadi murni. Benar-benar berlandaskan kepada kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Kalau dulu masih ada lagi karat-karat jahiliyah, karat-karat syirik dan sebagainya. Tapi dengan pergaulan kaum hajirin ini yang sanggup untuk membela kaum musterah api ini, golongan-golongan mujahid asal Cisnya ini Asal kau kasus ini menjadi semakin baik dan makin baik dan makin baik. Sehingga tengoklah bagaimana Asyid Abdul Syahmal Basayyad dan sekarang pemimpin mereka sekarang iaitu Dukat Umaruf ataupun Abu Usman. Mereka bukan calang-calang. Pemikiran mereka, Masya Allah memang cukup hebat. Ah, ini yang kita nak maksudkan bahawa ok, jangan kita ingat bahawa dengan kita membila gulang mustarafin bila mereka menang, gulang mustarafin ini akan membina kaum Membina negara Membina masyarakat Yang takkan ikut Islam 100% Sampai jihad yang kita buat dulu sia-sia Jangan -sia, kita fikir macam tu Wallahu'ana bisawaf Ok dan ingat satu lagi perkara Kita berjihad Tapi kita tak diperintahkan untuk menang nah, Ini anak-anak ingatkan Maksudnya kita tak diwajibkan untuk menang Ok mungkin Antum tak faham Anak jelaskan Ok Allah menyuruh kita untuk memenangkan Islam tapi kalau kita gagal menangkan Islam Kita takkan Diazab lantaran Kita gagal Maksudnya Kita cuma diperintahkan untuk berjihad Menang atau kalah itu urusan Allah Bukannya bila, bila mana kita menang Kita masuk syurga Bila mana kita kalah nanti Allah akan masukkan kita dalam neraka Kita tanya kepada Allah Kenapa saya dimasukkan dalam neraka Sedangkan saya berjihad Ah sebab sebab kamu kalah dalam jihad kamu menyerang orang kafir. Ah itu tak akan berlaku. Anak ulang sebut ana ulang sebut tentang kisah Ashabul Ukhdud iaitu golongan-golongan yang dibakar di dalam parit lantaran iman mereka kepada Allah. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam Suratul Al Buruj. Ta'awuz billahi minasyaitonir rajim. Was-samaitesatil buruj واليوم الموعود وشاهد وهو مشهود قتل اصحاب النار ذات الوقود اذ عليها قوم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ايؤمنوا بالله العزيز الحميد demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan Demi yang menyaksikan dan, dan yang disaksikan Binasalah orang-orang yang membuat parit Iaitu para pembesar Najran di Yemen Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar Ketika mereka duduk di sekitarnya Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, Dan mereka menyaksa orang-orang mukmin itu Hanya kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa Maha Terpuji Yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah menyaksikan segala sesuatu Jadi Orang-orang kafir ini menyaksa kaum muslimin Sehingga tak tersisa walau Seorang pun kaum muslimin Kalau daripada segi logik Kaum muslimin tu kalau istilah logik ni kalahlah. Tapi adakah semua kaum muslimin yang kalah itu Allah saksa? Tak Bahkan Allah tegaskan Yang akan disaksa nanti ialah Dalam ayat 10 A'udzubillahimna syaitan al-rajim Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat, thumma lam yatuubu, falahum tabul jahannam, walahum atabul harik. Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cubaannya ini bencana membunuh, menyeksa kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar jadi orang kafir yang menyiksa orang beriman, membunuh orang beriman, menimpakan bencana terhadap orang beriman, merekalah yang akan disiksa, bukannya orang beriman yang kalah tu. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya di sini tanggungjawab kita hanya untuk berperang fi sabilillah. Menang atau kalah itu silih berganti, itu kerja Allah. Wallahu a'lam bishawab. Okey, malah para sahabat sendiri pun okey ramai yang maksudnya tidak melihat kemenangan Islam ketika berduyun-duyun datangnya pembesar-pembesar ataupun pemimpin-pemimpin masyarakat di seluruh dunia dunia pada waktu itu datang berduyun-duyun berjumpa dengan Nabi SAW ada sahabat yang tak sempat pun nak melihat keadaan itu, mereka dah syahid dulu ini seperti mana dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Habab bin Al-Araz yang berkata kami hijrah bersama Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan wajah Allah Maka pahala kami akan tertulis di sisi Allah Di antara kami ada yang telah meninggal dunia dan belum sempat menikmati hasilnya sama sekali yaitu belum sempat merasa kemenangan Seperti Musa bin Umair Ia terbunuh dalam perang Uhud Kami tidak menemukan sesuatu untuk sekadar merekhafankannya selain daripada Namirah ia ini, kain bergaris hitam putih. Yang jika kami tutup kepalanya maka kedua kakinya terbuka. Jika kami tutup kedua kakinya maka kepalanya terbuka. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kami agar menutup kepalanya dengan namirah itu. Dan menutup kakinya dengan daun ifkir. Dan di antara kami ada yang sempat mengalami masa matang buahnya. Lalu dia memetiknya. Jadi maksud kata Habab bin Al-Aran ini... Okey, Mereka semua hijrah bersama Nabi SAW sekadar untuk mengharapkan wajah Allah. Maksudnya mereka tak harapkan dunia, mereka cuma harapkan Allah akan terima amal-amal mereka. Mereka cuma mengharapkan rada Allah itu saja. Lain mereka tak harap. Okey, Mereka tak ada harap, nanti kita akan menang, kemenangan ini akan menjadi milik kita, oh bestnya. Apa pun mereka tak fikir Mereka cuma buat Apa yang Allah perintah Sehingga Allah Rada kepada mereka Itu sahaja yang mereka harapkan Sebab itu pelik lah Kalau ada mujahidi yang cakap Wah aku tak nak syahid dulu Selagi aku tak rasa kemenangan Itu memang cukup pelik Sebab syahid tu pun dah kemenangan Tapi dia tak nak kemenangan yang Akhirat ni Dia cuma nak kemenangan dunia Itu itu masalah dia A'udhu billahi mitari ini pernah berlaku dan akhirnya bila kita tengok si mujahid ni tadi yang tadinya kita gelar mujahid tiba-tiba bila Allah uji dia tertangkap dan sebagainya tiba-tiba dia menjadi munafik pula elok-elok jadi mujahid tiba-tiba lantaran dia itu lebih men mencintai dunia maka tiba-tiba dia jadi munafik naudzubillahi minzalik jadikan serumai jadikan pengajaran wallahu a Nabi sallallahu jadi kata habab bin al-arad ada di antara mereka yang Dah meninggal dunia sebelum sempat mereka nikmati hasilnya. Sebelum mereka menikmati buah daripada kemenangan ini. Buah ni maksudnya uh, hasil akhir daripada perjuangan lah kita. Belum sempat mereka nak menikmati kemenangan Islam, peristiwa Fatul Mekah dan sebagainya, kemerdekaan Kota Mekah dan sebagainya. Belum sempat mereka tak rasa semua tu. Mereka dah syahid dulu. Antaranya kata Habab bin Al-A'rad ialah seperti Musa bin Umair senggiri. Sahabat Nabi SAW. Okay. Lalu, dan di antara sahabat-sahabat Nabi -sahabat -sahabat -sahabat, Ada juga yang sempat alami Masa kemenangan Islam Sampai-sampai kepada Waktu Umar, waktu Usman Bin Affan dan sebagainya Waktu Ali ajha, Yang pada waktu itu sampai kemenangan Islam Itu dah begitu meluas Sampaikan orang tak pernah terfikir Yang Islam itu akan menang sampai ke peringkat itu Wallahu Wallahu'ana bisawab Sebab itu Ambil sikit perkataan Abu Musab Az-Zarkawi. Ana sambung sikit wallahu a'la bishawab. Yang kami ketahui dari agama Allah adalah bahawasanya kita diperintahkan untuk melaksanakan perintahnya dan berangkat berperang baik dalam keadaan ringan mahupun berat di jalan Allah. Setelah itu tentang hasil pula dikembalikan kepada Allah. Itu bukan urusan kita. Abu Musab bersya'in, tugasmu adalah menebar benih, bukan memetik hasil. Allah adalah sebaik-baik penolong bagi orang-orang yang mahu berusaha. Jadi kata Abu Musab Zakawi ni, yang anda jelaskan sikit, apa yang difaham daripada Islam ni, okay? apa yang difaham kata Abu Musab, apa yang aku faham ni, apa ni, kita ni hanya diperintahkan untuk buat perintah, laksanakan perintah Allah. Itu sahaja Allah perintahkan berangkat untuk berperang Tak kisah dalam keadaan ringan, tak kisah dalam keadaan berat Itu yang Allah perintah kita buat Tentang hasil itu, Maksudnya adakah kita akan menang, kita akan kalah Itu urusan Allah Kita tak ada sebarang wewenang Kita tak ada sebarang pengaruh nak menentukan perkara ni Kita cuma boleh berusaha sungguh-sungguh Dan Allah akan bantu kita Itu sahaja yang kita tahu Hasil akhirnya kemenangan atau kekalahan itu urusan Allah. Allah berhak untuk melaksanakan urusan tersebut. Wallahu anabi saw. Sebab itu ingat tanggungjawab kita cuma melaksanakan perintah. Tanggungjawab kita cuma untuk berperang fi sabilillah. Itu tanggungjawab kita. Menang atau kalah kita serahkan kepada Allah. Dan Allah pasti akan membantu dan menolong orang-orang yang beriman. Wallahu anabi saw.